de Pedrals és el ben sonat, ben tornat a l'adribu. Hola, bona tarda. Com estàs? Oh. Molt bé, estic content perquè avui tothom parla de la nostra secció, perquè és, és aquella que comença dient el Barça-Madrid, que no sé què, i jo analitzo, i, i del que m'han dit el Bar en surt una altra cosa, us he fixat? Ah, ah, ah, el Barça-Madrid. Ah, ja el Barça-Madrid. <laughs> el Barça-Madrid, sí, sí, Barça Barça Barça sí, molt bé. Una cosa i jo analitzo i en diuen una altra. Se'm que... va dir... Sí. Sí, sí, sí. Últimament ja les frases del ben sonat surten, surten sense voler per pel carrer. L'altre dia em vaig trobar un tio que em va dir «Hòstia, Pedrals, m'han dit que, que estàs a la ràdio i tal, i t'he sentit». I dic «Bueno, què t'ha semblat?». Diu «No, no, dic, que té sentit que estiguis a la ràdio, no?». I dic passat, pues, «A veure eh? si ho escoltes». Diu «Sí, ja pot ser, és un tio està una mica teràtim». Diu, <laughs> Diu, perquè normalment si vull escoltar alguna cosa a la ràdio, faig junts poders així, em concentro, les antenes es giren... I llavors m'arriba la, la, la connexió i tal. I dic, sí, anda, o sigui, tu 900 i 600 és 14 centenes, no? I el tio em va dir, dir Pedrals, acabes de dir una frase per la teva secció. Perquè és 900 i 500 és 14 centenes. O sigui, 900 i 500 és 14 centenes. 1.400, va, 1400 va, va. tio. Va. Que fas por quan fas això. Clar, d'això es tracta. Hola. Ben sonat, ben sonat. Ben sonat. No? Escol... Alguna altra cosa que hagis escoltat aquesta setmana? Sí, aquesta setmana... L'altre dia vaig passar per, per, per una placeta i hi havia uns actes solidaris de no sé què. I, I mentre hi havia una senyora que discursejava, jo em vaig acostar a una tauleta, perquè jo sóc dels d'acostar-se a la tauleta. Que hi, havia, hi havia un, un senyor que devia ser per de l'organització, no? I el personatge en qüestió ser, semblava l'encarregat dels temes pràctics i estava darrere de la tauleta que hi havia unes safetetes amb el menjar d'un futur dinar popular, que era una amanida de pasta, i una mena de vedella a la jardinera amb molt de suc. O sigui, a part del menjar, damunt de la taula hi havia un seguit de paperets que és on podies escriure un missatge que més tard enviarien al cel per mitjà d'uns globus d'eli que Bonic. també tenien allà. Ah, el sí, típic ama. acte que acaba amb, amb enviament de missatges al cel. Eh. I just en l'instant en què ens vam acostar aquell senyor, l'home estava anusant un globus en el cullerot de la carn. O sigui, I llavors, clar, la nostra pregunta, jo li anava a dir, de què va l'acte, però li vaig dir què està fent exactament, no? I, i llavors l'home em va dir, s'ho canvio per saber si s'alça. I aquesta és la frase que aquesta en van analitzar. Perquè l'home, esclar, es referia, segons vam descobrir, el fet que no sabia quin era el pes màxim que podien aixecar aquells globus i llavors estava fent proves abans d'enviar els missatges. És a dir, estava uh, uh, uh, nosant el, el globus el, el collerot, i el collerot resultava ser només l'adminicle que canvia de substituir els paperets per ser un bon pes, no? O sigui, mm. si analitzem la frase, l'home deia su cambio, que és una traducció adaptada a la forma castellana, se lo cambio, o que sigui, en diríem, li cambio el apòstrof h i, o sigui, que el llast al globus pa, és el parar saber, saber és és, és, bueno, és... és un verb de, de conèixer. Sí, sí, sí. I alçar-se sobressortia tenyent una certa alçària. O sigui, l'home volia dir, li canvio el llast perquè vull estar segur que volarà, per dir-ho d'alguna manera, manera ser, fàcil. Ah, o, ser, provo sí. una altra càrrega per assegurar-ne el vol. Tot i que jo hauria dit, amb aquest clòbus, quant de pes pot ser en pes? O, quin és el nivell de capacitat que pot desafiar la gravetat? O... Això és un nou intent per mesurar el carregament. O si ho fem ja rodonit de, de, del tot, diu... Intento desbrinar fins on li costa, lligant un collarot a l'eròstat. Mm -hmm, molt bé. Aquesta queda supermona. No? L'eròstat. Ara bé, jo, jo després vaig pensar exactament aquest home de què collons m'està parlant. I com deia abans, el Barça m'ha dit, però jo a casa després el, el que penso jo és una altra cosa. I penso... I si eh, quan diu sucant viu fos sucant viu... Si o sigui, sucant, del verb sucà fer que certa quantitat d'un suc o d'un líquid qualsevol penetri una cosa i s'hi adhereixi, especialment ficant la i traient la -en. I viu, que vol dir que interessa molt, apassionat, fort, intens, penetrant, fet amb calor i impetuositat. O sigui, seria mullant intensament, sucant viu, o si sigui, xupant amb ímpetu. I pa, que és, és el, el producte resultant de la cocció d'una massa constituïda per una barreja de farina de blat, aigua, sal i llevat, després de sotmetre-la a un procés de fermentació per aconseguir una esponjositat més o menys accentuada, o sigui, sucant viu, pa, a què? Doncs, pues bueno, no sé a què, però, però era per saber si salsa, no? O sigui, saber si salsa. Saber si, que és del verb vessar, saber si esvesi, no? fer sortir d'un recipient la substància líquida o disgregada que conté, generalment sense voler, i salsa, que és, és la mescla de productes comestibles de consistència líquida o pastosa emprada per acompanyar les viandes o els productes alimentaris per tal de fer-los més saborosos o d'incitar el desig d'ingerir-los. O sigui, es desbordi el suc. I per no tant, això si com I llavors l'home diria, sucant pa apassionadament se'ns desbordarà el líquid. Bé, o sigui, Que és el que devia ser, devia referir ah, a la, la vedella de la jardinera aquella, no? Clar. Per tant, hauria pogut dir, rostant amb massa entusiasme la salsa bé i s'escampa o el qui suc amb vehemència fa sobre així suculència, o deixant el pa molt melós pots abocar allò sucós, o encara qui suc i pa i no controli passarà de taca d'oli. Sí, senyor! No Home, oh! no això, que no això. Recordem que veníem de sucàmbio per saber si s'alça, eh? Exactament. Exactament. A tot això avui portes poema també, a més a més? Sí. Noi. Un poema que diu... El plaer esgleiador d'estar indefens... És simple la inquietud deliciosa de sentir-se a poquit davant les dimensions d'un oceà infinit o un miler d'altiplans tallats per sengles tingles és que el fred de vertigen d'un buit que ens precipita les fosses abissals amb llura et nit, l'alarma i l'amenaça l'horror que es fa delit quan s'arronsa el melic i el temor ens excita descontrol tempestíbul i violència que vibra, còlera incontrolable de colossal despit, inclement intempèrie pel cor desprotegits'traggueig tramabund de l’ànima sensible. Com juga la natura amb el nostre destí en aquesta aventura del viure i el morir Madrals, una setmana més... No, home, sí, és profund, aquest, eh? Sí, sí, sí. Fosses avisals i tal. cosa intensa. I, mor, i morir, has dit, morir. Eh? Sí, sí, no, molt Tornarà per per la setmana que ve? Tant. Espero que sí. Bueno, jo també ho espero. Molt que bé. vagi bé. Igualment.